El pobre Carnestaltes és un home divertit. Ens escura les butxaques i ens fa anar contents al llit. No ploreu tant, no ploreu no, que ell tornarà i nosaltres no. El pobre Tom. Esteu escoltant Ràdio Primavera, al 88.5 de la l'Empaima. Us parlem... Noa, Manoli, Luis, Sergi i jo, que sóc l'Alan. Toc 5 de la classe de la Sarcantana Cua i de P5. Us volem explicar coses del carnaval. El tema del carnaval... Per tots els nens i nenes de l'Escola Primavera és el de les pel·lícules. Els alumnes de P5 anirem disfressant-se al el Picapedra. Els Picapedra són un dibuixos molt àntics. que ja el feien quan la nostra senyoreta era petita. Els Picapedres són una família formada per Pedro Picapedra, la seva dona... Vilma, i la seva filla, Pebles. A picapiedra té uns amics, Pablo, Mamor, i la seva dona Betty i el seu fill, Bambam, Bam, tots viuen en casas de perras. I Pablo, i Pablo treballant, traient perres en una mena de fàbrica. Per anar a no la seva feina, Pedro, i el seu amic Pablo utilitzen el troncó mòbil. És el cotxe del pica pedra. Mentre els dos amics treballen, les seves dones cuidan de la casa i de les pebles i del bamban, un molt fort. També tenen un animal de companyia. És el dino, una mena de que l'agrada la seure a la butaca. Del seu amú, el pedro pica pedra, no ploreu tant, no ploreu no, que ell tornarà i nosaltres no. Va fer a Difresa, hem anat a veure una pell clàpica a piedra i així hem anat com anàvem vestits. que ja hem cosa d'aquesta família de anat de piedra. A la classe estem fent una colbata pels nens i un colladet i una guià pel cabell, que té forma d'os, per les nenes. Estem disfrutant molt d'aquest treball i com hi ha molta feina, tothom ajuda als altres quan acaba el seu treball. Els companys, l'amics, són per alguna cosa, oi? També hem fet unes màscares amb les cares del personatge... Aquesta pel·lícula, cadascú ha triat el que més l'ha agradat. Jo he triat la Dilma, pica pedra, i le pintat els llavis de el color rosa. Està guapíssima! Aquestes màscares ducarem al passadís i després les portarem a casa. Això és fantàstic! Bé, això és tot per aquest programa. Us desitgem a tots i totes que refleteu del carnaval, que sigueu feliços. Us han parlat els vostres companys. Napa 5, Noa, Manoli, Luis, Sali i Lalan. Si sí, ens un petó molt fort! Mua! Mua! Si te <laughs> <voleu celebrar> un, <laughs> un carnaval de Ploreu tant, no ploreu tan, no, no, que el tornarà i no un...